La 3 iulie 1988 a avut loc cea mai mare tragedie aviatică din istoria Iranului. Un avion de pasager care abia decola a fost doborât de o rachetă trasă de pe o navă americană de luptă. Toți cei 290 de oameni de la bord, printre care erau și 66 de copii, au murit. Nava americană se afla în Golful Persic pentru a escorta petroliere cu veitiene în plină război între Iran și Irak. Americanii au explicat apoi că militarii au confundat pe radar avionul civil cu un avion militar cu intenții ostile. I won't minimize the tragedy. We all know them. Nu voi încerca să minimalizez această tragedie, a afirmat la scurt timp după incident președintele american Ronald Reagan. El a mai spus că americanii au tras către avionul iranian, întrucât pe radar părea unul de luptă care se apropia de ei. Statele Unite nu și-au cerut scuze pentru incident, dar în 1996 au fost de acord să plătească familiilor victimelor despăgubiri de 62 de milioane de dolari. În urmă cu șapte ani, Alianța de Guvernare din România, USL, a declanșat o ofensivă majoră în administrația publică. Convocați în sesiunea extraordinară pe 3 iulie 2012, parlamentarii l-au revocat din funcție pe avocatul poporului și l-au numit interimar în fruntea acestei instituții pe Valer Dorneanu. Apoi Vasile Blaga a fost înlocuit de la șefia Senatului Crin Antonescu, iar Roberta Anastase a fost revocată din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Locul ei a fost luat de Valeriu Uzgonea, președintele. Iambăsescu i-a acuzat atunci pe liderii USL, USL UNEPR și UDMR că au pus România într-o situație asemănătoare mineria de din 90. Ținta finală a acțiunilor majorității parlamentare conduse de domnul Victor Ponta, Crin Antonescu, Daniel Constantin, Gabriel Oprea și Chelemen honor este punerea sub control a justiției. Suspendarea președintelui este doar o etapă. Suspendarea președintelui Băsescu nu era departe, chiar a doua zi, pe 4 iulie 2012, USL, adică alianța PSD și PNL, care încă nu era la guvernare, cum greșit am spus mai devreme, ci uh, se pregătea de acest lucru, după alegerile din toamnă. Deci USL a depus la Parlament un document prin care solicita suspendarea președintelui. Votul pentru suspendare a fost dat formal și foarte rapid, pe 6 iulie 2012, iar președinte interimar a devenit Crin Antonescu. Una dintre cele mai mari victorii ale fotbalului românesc a fost înregistrată în urmă cu 25 de ani La Mondialul din Statele Unite din 1994, Naționala României a învins în optimi Argentina cu 3 la 2, vicecampioană mondială la acea vreme Seime meci în fața lui Ilietu Mitrescu, un singur apărător argentinian, a apărut și al doilea Ilietu Mitrescu în Târzie, pasează pe partea dreaptă lui 25 de ani. N-am mai trăit așa ceva de la europenele de tinere de săptămâna trecută. Am, da, așa. <laughs> Fenomen, am ieșit în stradă. Cred că nu e o Român să nu fie ieșit în stradă da, după neciunța. Da, chiar a fost ceva fabulos. Mă, o eu prezentam știri deja la Tele7 la vremea respectivă și mi-am pierdut vocea răcnind pe străzi și am fost certat de directorul de atunci care mi-a explicat că deja nu mai sunt gazetar de presă scrisă și că instrumentul meu de lucru este vocea, așa că trebuie să am grijă. Corect. Da. Bun, ăla a fost momentul, ați auzit pe Cristian Sopescu, momentul în care România a marcat al treilea gol în partea Argentinei a care vedetă Maradona a văzut meciul din tribune. Maradona a fost depistat pozitiv la un test antidoping. Milioane de români au urmărit în acea noapte meciul la postul public iar mulți dintre ei și-au trăit bucuria în stradă, unde au petrecut până dimineața, iar în centrul Bucureștiului s-a scandat Ilies cu minte Hagi, președinte. <laughs> da, da, da, da, da. Pe 3 iulie 1962 s-a născut actorul american Tom Cruise. În România a devenit faimos la începutul anilor 80 pentru rolul pilotului din Top Gun. Apoi, rolurile importante au tot curs pentru Tom Cruise, a apărut în filme mari, precum Culoarea Banilor, Rain Man s-au născut pe 4 iulie pentru care a câștigat un glob de aur și a fost nominalizat la Oscar. Iar anii 90 i-au consolidat statutul de vedetă cu succes la box office datorită unor filme precum Oameni de Onoare, Misiunea Imposibilă, Jerry Maguire și Quarky Larg închiși. În acest film din 1999 despre fidelitate în căznicie, Tom Cruise a jucat cu soția lui de atunci Nicole Kidman Cei doi au divorțat doi ani mai târziu În fine, pe 3 iulie 1985 A fost lansată în cinematografele americane Comedia despre călătoria în timp Înapoi în viitor a fost filmul cu cele mai mari încasări din acel an, producătorii au cheltuit mai puțin de 20 de milioane de dolari și au avut vânzări de aproape 20 de ori mai mari. Și tema muzicală a fost pe placul publicului, cântecul The Power of Love, interpretat de trupa rock Huey Lewis and the News, a ajuns luna următoare pe primul loc în clasamentul american.